Hoogstuk 81 Die wens van Sirenius om dier die kleine Yahshua geterg te word, die antwoord van die kynkie, een belofte vir Rome, Miriamse raad om die onbegryplike woorde van die kynkie in die hart te bewaar. Sirenius, wat hier die woorde van die kynkie ook gehoor het, het onblikkelijk naar die kynkie toe gegaan en om baie liefdevol gevra. Oe jy, my lewe, dan het jy my sekerlik nie so lief nie, omdat jy my, toe ek jou op my arms gedra het, nog nooit geknyp en aan my getrek het nie. Maar die kyntjie sê, se, O Serenius, die is nie daar oor besorg nie, want kyk, al die onaangenaamhede wat jy ter wille van my al verdra het, was louter knypery, en die getrek aan jou was plarey van my kant af, omdat ek jou so lief het. Verstaan jy nou wat ek jou gesê het? Ek sal jou echte nog wel dikwels knyp en pla en sal uit pire liefde vir jou echt ondeend wees. Maar luister, daarom hoef jy nog nie bang vir my te wees nie, want daar sal geen pijn aan jou toegedien word nie, net soos tot nou toe. Verstaan jy my, my liewe Sireneus? Sireneus met sy hart vol diepachting vir die kind het baie getref en ontroerd gepraat. Ja, ja, my liewe, ek verstaan jou baie goed en weet wat er groe dinge jy vir my gesê het, maar toch sou ek ook wil dat jy my, net soos jou broer, een bykie knyp en pla dier aan my te trek. En die kyntjie sê aan Serenius, o, my liewe vriend, sal toch nie kinderliker wil wees as ek nie. Denk jy dan, dat ek jou daardier meer sal so lief hee? Oe, maar dan vergis jy jou, want nog meer as wat ek jou in elk geval al lief hee, kan ek jou nog immers onmoendlik lief hee. Waarlik, ook sal jy die groote en die kracht van my liefde vir jou in ewigheid nimmer kan besef en verstaan nie. Luister, dit sal geen eeuw meer duur, of roemer sal vervordig in my kasteel binnetrek. Nou het die tyd waar nog nie aangebreek nie, maar gloe my, jy staan al reeds op die drempel wat spoedig dier baie voete betree sal word. Verstaan dit goed, nie lichamelik nie, maar verewe geestelik in my toekomstige ryk. Hier die woorde van die kind het groot opsien by alle aanweziges veroorzaak en Sirenes het nie geweet wat hy daarvan moest denk nie. Hy hom daarom tot Mirjam gewend wat langsaan gestaan het en gevraaf sy verstaan wat die godelike kynkie nou gesê het. Maar Mirjam sê, O vriend, as dit een gewone mensekind was, dan sou ons mense hom ook goed verstaan het, maar omdat hy van een hoer natuur is, verstaan ons hom nie. Laat ons daarom al sy woorde in ons bewaar, dan sal die tyd het wel aan ons in die ware licht onthul.